Та несила була опір чинити, хоч не раз між запорожцями та солдатами до бійок та сварок доходило. Надвечір, 8 вересня 1744 року, пішов з новосіченського ретраншементу до Січі Штик Юнкер Антін Лебедев, ішов він із побожною метою у церкві вечерню вистояти, богові помолитись. Вийшов він із дому рано, тож коли дійшов до Гасан-Баші, вирішив підождати тут на базарі, доки вдарять у дзвони. Прийшов штик-юнкер на базар, сів біля однієї крамниці. Сидить. На юрбу веселу, гамірливу дивиться. В розмови вслухається. А дивитися є на що. Веселими купами ходять базаром запорожці. Скрізь лунає регіт, веселі пісні... Веселий, безжурний сміх, Крамарі по крамницях уже підраховують свої бариши. По шинках повно люду, Чимало вже і п'яних на вулицях, Танки утинають, Де-не-деї до бійки доходить, Сміх, вигуки, регіт, Сидить юнкер, слухає. Тільки на тиждень, як приїхав він сюди з півночі, З Рязані, дивним видається йому тутешнє життя. Оцей увесь гамір, різнокольорова юрба різномовна, повз крамницю, біля якої сидів лебідів, пройшло два драгуни. Никали вони вже давно базаром, не знати чого, чи щоб розважитись, чи може й потягти що. Тільки но ну, підійшли вони до сусідньої крамниці, як мов навіжений, вилетів вихором звідти крамар Запорожець Іван Таран. Вискочив та до драгунів. «Чорт би різав москалів з царем вашим і царицею!» Стали драгуни, посміхаються. От хахол. До чого допився? А таран до них ще грізніше. «Де ваш фельдмаршал?» Не сказали нічого драгуни. Пішли далі. А таран їм у слід. «Стійте, бо! Ждіть ще недовго. Рубали ми вас, і знов незабаром будемо!» Почув такі слова юнкер, зараз же кинувся до коменданта. Минуло кілька годин, і опинився Таран у пушкарні. З наказу Кошового кинули його в брудний темний льох, де сиділи заарештовані всічі. Кілька день сидів Таран у тій підземній вогкій тюрмі. Застудився, занедужав, уже хворого повезли Тарана на допити до Києва, до Київської губернської канцелярії. Посадили його тут знову в тюрму, у київській кріпості. Брудна, неохайна була ця нова для тарана оселя. Не було в ній ані світу, ані повітря. Просто на голій долівці, давно не метеній, не мазані, доводилося спать лягати. Через щелини в стінах, через зогнилий дах, текли холодними осінніми ночами Дощові струмки не давали спокою численним пожильцям тюремним. Уночі, мов, з-під землі вилазили десятки мишей та пацюків. Бігали наопереми, стрибали, шукали поживи. Навіть страшно ставало іноді ночами Таранові, як чув він у напів жалібний писк мишачий. Здавалося, що збереться їх сила селенна. Кинуться і загризуть на смерть усіх хтось тут спить на голій, брудній, мокрій долівці. Так минали довгі осінні ночі. Та й дні були не кращі. Тягали тарана до губерської канцелярії на допити. Що було казати? Виправдувався таран одним тільки. Не пам'ятаю, чи говорив я ті слова, бо був безмірно п'яний і нечувственний. Та свідки, теж привезені до Києва, Потверждали донос штик юнкірів. Говорили, що дійсно таки лаявся Таран, що говорив непристойне, бранне малоросійським простим наречіям слова. Ну, справа була ясна. Та губернська канцелярія хотіла дізнатися від Тарана, чи не було в нього вговорінні тих слів, якого лихого заміру. 8 жовтня привели Тарана знову на допит. Узяли на тортури. Після майже місячного сидіння по в'язницях не витерпів мук Таран з непритомнів. Непритомного винесли його з допиту і потягли до тюрми. Далі не було чого слідство проводити. Київська губернська канцелярія склала докладного екстракта про провину Таранову і негайно надіслали його до тайної канцелярії. Там цей екстракт розглянули, досвідчені майстри своєї справи, і незабаром до Києва надійшов наказ. Таранові – учинити жорстоку кару, бити кнутом і послати його в Оренбург. Було це вже в лютому 1745 року. Та не діждався таран присуду. І, як це часто траплялося з в'язнями, сидячи в тюрмі в жахних умовах, помер. Недоречна відповідь. Важкі були офіцерські кулаки, тяжка муштра в часи бюронівські по всій Росії. Не краще було і в шлісельбургському піхотному полку. Щодня бійки, лайки, щодня муштра, поневіряння. Не стерпів такого життя, утік світ за очі молодий солдат Яків панол. Довелося мандрувати по світах, аж доки забився він 1740 року, до Києва. Спершу пішов був до Лаври Печерської. Хотів там якось заслужку примоститися.